Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran la Europa FM. Da, bună ziua! Bine v-am regăsit! Mie mi-a fost dor de discuțiile astea cu dumneavoastră. Sper că și dumneavoastră v-a fost. Doamnelor și domnilor, cât fusă eu în vacanță, că am văzut că și președintele a luat-o pe Oltenește, deci devine cumva mai național acest grai, cât fusă eu în vacanță, zic de vă, câteva zile, stăm tot sub coduri. Cod roșu, n-am mai văzut pământul. Cod roșu în șase județe, s-au închis toate, n-a mai mișcat nimeni, nimic. Cod galben de ger, acum cod portocaliu de ger, urmează să se întâmple niște prăpădenii. Problema la codurile astea este că nu mai știm exact care e realitatea puțini reporteri cât mai sunt în România și sunt și aia blocați pe locurile lor. Adică nu se pot mișca, nu pot spune. Și din păcate, din păcate și vă spune asta un om care a lucrat 17 ani în televiziune. Nu vedem la televizor lucruri utile, cât mai ales lucruri spectaculoase. Un reporter cățărat pe un morman de zăpadă care zrelatează ce nu s-a mai văzut. Domne, trăim totuși într-o țară cu climat temperat continental. În partea asta de sud, aici, unde e un bărăgan care a fost, nu? Nu mai are păduri, cum avea altădată în istorie. Avem episoade de viscol frecvent. În plus, în România, iarna mai și ninge. Nu mai vede nimeni fericirea agricultorilor de altădată. Să știți că o ninsoare în înseamnă greu la vară. Aia înseamnă. Pentru mulți dintre cetățenii patriei noastre înseamnă mâncare. În același timp, de coordonată, frumos, cu pălăriuță, cu blăniță, cu polonicul cu mâncare, astea sunt lucruri, sigur, pe care le putem vedea la televizor. Dar hai să mai restabilim puțin și adevărul, că nu, el este important și util în același timp. De aceea, astăzi, indiferent cum este situația la dumneavoastră, vreau ca această emisiune să fie, în primul rând, utilă. Adică să sunați de pe unde sunteți, de la Baia Mare, de la Timișoara, unde înțeleg că nu e praf de zăpadă, dar s-au închis școlile, sau de la Iași, sau de la București, de ce nu, și să spuneți pe ce drumuri se circulă, cum se circulă, e de bine, e de rău, s-a făcut dezăpezirea, nu s-a făcut. Ce așteptați să se întâmple, sau ce ați fi așteptat să se întâmple și nu s-a întâmplat, haideți să ne facem utili unii altora, că până la urmă, nu știu cât ne mai putem, vă spune asta un jurnalist vechi, nu știu cât ne mai putem baza pe presa din România, din păcate. 0372069599 este numărul de telefon, bine cunoscut dumneavoastră, vă invit să sunați, o să încerc să iau cât mai multe telefoane astăzi, așa că hai să nu ne întindem foarte mult la taclale, avem în fiecare zi emisiunea România în direct de luni până joi, transmitem pe toate conturile noastre de Facebook și video, și pe contul Moiseguran, și pe Europa FM, și pe BiziDay, și pe site-ul BiziDay, și pe site-ul Europa FM, și hai să povestim. Bună ziua, Adrian! Bună ziua, Adrian! De unde sunteți și cum e la dumneavoastră, Adrian? Din București. Da. Uh, și ca și dumneavoastră de altfel, uh, cred că ați constatat că se circulă foarte bine. Totul este în regulă. Singura precizare pe care vreau să fac, nu vreau să vorbesc mult astăzi, că nu vreau să vă rețin. Uh, bunica mea care se uită la televizor, foarte speriată în aceste zile, geroase și critice de coduri verzi, așa, așa de pictori, Uh, m-a atenționat să am grijă pentru de că vor fi minus 20 de grade cu vânt, cu visco. E posibil să fie, dar nu e ceva ce nu s-a mai văzut în România. Minus nu 20 de grade. Ceva, dar pe ce am observat eu, trebuie să vim și atenți un pic și la context, la contextul știrilor, nu doar la text. Așa. Uh, impulsul pe care îl transmite societății și nu, un mesaj subliminal Așa. Uh, Um, spuneți um, cu cuvintele care... dumneavoastră, că încerc eu să înțeleg Trebuie <coughs> să înțeleagă toată lumea, nu? Uh, Pai... Da Care e mesajul? Mesajul subliminal este de a speria populația de ce nu înțeleg nu, nu, nu, nu, nu, pot să-mi dau seama, se circulă excelent pe sau, sau. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră cu, cu școlile, iar n am înțeles de ce nu îi lasă să... Nu, sincer să vă așa spun așa. Și, cu, și asta cu școlile. Poate arăta o grijă mai mare, pe care, nu știu, poate niște conducători care... Vedeți, cu școlile a fost în felul următor. S-a hotărât doamna Firea la București și a zis, gata, doamne, am vorbit, se închid școlile, grădinițele și liceele. După care a revenit și a zis, se închid și două universități. Aia cu grădinițele n-am înțeles-o, pentru că la grădiniță nu e prezența obligatorie. Și asta a creat mai multe probleme părinților, adică dacă grădinițele ar fi fost deschise, iar părinții ar fi decis ei care să-și ducă și care să nu-și ducă copiii acolo, era o altă discuție. Vedeți, țara noastră are, slavă Domnului, tot felul de forme de relief. Jumătate dintre județe au munte. Nu s-au închis școlile în Vâlcea, nu s-au închis școlile în Brașov, am primit chiar un mesaj de la întorsura Buzăului, unde sunt minus 16 grade, zăpadă, bineînțeles că așa e acolo, o zonă depresională foarte rece, dar nu s-au înscris, înscris, închis școlile, scuzați-mă. După care, după ce a dat doamna Firea mesajul ăsta la București, au început diverse județe, unul după altul, inspectoratele, să se trezească și ele. Alo, dar noi ce facem? Păi ia să închidem și noi. Da, mă rog... Fiecare judecă lucrurile așa cum sunt ele acolo Nu vă zic că e de bine sau e de rău Vreau doar să restabilim pur și simplu Cum sunt lucrurile Poate doamna fie mai grijulie Nu acuză nimeni de nimic Dar hai să vedem care e situația Sorin, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm Deci nu facem procese de intenție încă o dată Eu, cel nu, puțin, nu, nu, nu fac nu. asta deci, Eu, eu mi-aduc aminte În 1984 lucram la Treținerea de rețele RSC Din Mureș Așa și erau minus 30, minus 32 de grade. Într-adevăr, am fost trimiși că așa era pe vremea comunismului. Trebuie să avem grijă să nu deconectăm centralele electrice să, și așa mai departe ca să rămână cu căldură. Și ne trimiteau să deconectăm blocurile. Să le deconectați? Să le deconectăm de la curent. De ce? A ca să fie așa căldură la centrale. Așa era ordinea. Ok. Cum e acum în Murești, Sorin? Deci Am vreo 7-8, 10 grade minus. Așa. Zăpada aveți? Este. De două degete. Am înțeles. Deci nu aveți deci, iarna și, care... Și, și stați, așa, păstăzi, că după aceea, după o perioadă de timp, mergeam la lucru pe jos. Era o căldură, că trebuia să ne dăm jos sacourile, hainele groase pentru că erau blocate drumurile, pentru că am amins un pic la București. Deci e ceva de genul, și acum, e ceva de genul Plouă în toată țara la București. Da, <laughs> să vă spun că asta e, asta e un fenomen, știți că deseori în țara noastră ninge, dar pentru că în ultima perioadă, în ultimii ani, n-au mai fost așa niște nisori grozave la București, nu prea s-au mai dat, adică dacă ninge la Baia Mare, intră la și altele la știri, după știrile externe eventual. doamne, e normal să ningă la Baia Mare, nu? Dar la București? Păi ce, doamne și la București? Sergiu, bună ziua! Hai să nu facem mișto de București, totuși. Sergiu? Bună dia! Vă ascultam de, de unde sunteți? Că, uh, Sibiu. Așa. Deci, ieri, apropo de Cod Roșu, Verde, albastru și toate economile, mi am venit din Suceava spre Sibiu. Să știi că drumul aproape, ca și vara. Pe unde ați trecut? Pe unde ați trecut? Pe la Cheile uh, Bicazului? Suceava, Bistrița, nu. Bistrița, Pasul Tifuța, Pasul Năsegăniș, Prin Pasul, pasul Tifuța, da, așa. Da, deci să circulă fără în fel de să știi. Deci, da, da Mai E, e informație utilă. Vă mulțumesc. La Sibiu a fost o problemă ieri că s-a spart o țeavă de apă și s-a făcut un pic de patinoar pe una din străzile centrale. Dar asta e, asta sunt lucruri care se întâmplă. Cătălin, bună ziua. Cătălin. Bună ziua, Cătălin din Brașov, da. de lângă Brașov. Așa. Uh, domne, e soare și frumos la noi. Auleu. Ziceam că abia nu mai vin urși să vă mănânce din uh, mâncarea. Urșii sunt tot la televizor. <laughs> nu, nu, nu mai vin urșii, s-au băgat și ei în sfârși, la hibernare, nu mai vin să vă ia cărnații. A, a <laughs> da, Dar uh, știi care uh, tablou, ca să zic așa? Eu-s retras la Brașov și mi-aduc aminte și iernile din 80 când era da. copil în București, așa. și văd și cum sunt iernile de acum, așa. care să simt serioși, ninge mai puțin. Nu, nu știu dacă, adică eu nu mă pricep la astea meteorologice, așa, la modul personal ca cetățean ce trăiește în București de prin 93, am observat că există oarecare ciclicitate, sunt ierni mai grele, după care ierni mai puțin grele, avem câțiva ani de când n-am mai avut ierni grele cu adevărat, adică... Cuid. Bun, dar asta nu înseamnă că acum 5 ani, 6 ani, mai știți noastră, când au fost viscolele alea de erau casele îngropate în zăpadă. Păi acum n-am văzut așa ceva, pentru că nu are cine să-ți arate așa ceva. Nu există. Și totuși, uh, acum hai. am avut codroșul. Și, și eu, și eu mă mirați. Vă dau o singură, o singură faptă, să zic așa. Ieri, când a fost vânt prazni chiar și aici, lângă Brașov, unde acum sunt minus 13, ieri erau minus 16, Așa. am stat toată ziua în curte și toată zăpada pe care am adunat-o de-a lungul acestor zile, am strâns-o într-un morman mare, cu cei doi băieți ai mei am făcut un iglu <rători> și seara, când am intrat în casă, de deci seara, uh, uh, uh, ai mei copiii erau foarte dezamăgiți că... De ce ăia din București la minus 10 grade cu 20 de centimetri de zăpadă, nu se duc la școală și ei trebuie să se ducă la minus 16? A fost în felul următor. Vineri s-au anunțat, deci în noaptea care a trecut ar fi trebuit să fie minus 17 grade în București, iar la noapte minus 24, așa s-a anunțat inițial. Azi dimineața erau minus 10, minus 11 măsurată, da, adică. Te mai mai te greșești Da, adică nu. De-aia v-am zis, nu facem proces de intenții, dar în același timp v-am spus, Lacul Hero Strău, am trecut pe lângă el, n-a înghețat Lacul. N-a înghețat, e gheață la mal, cum e și normal și firesc. Dar n-a înghețat C Lacul. Deci, nu, dacă n-a înghețat C Lacul, cât de fric să fie. U Ultul, că trec zilnic pe lângă el, are sloiuri pe, nu știu, 80% din uh, luciu apei și o apă curgătoare. Care deci, vin de la munte, da. totuși, slăurile alea. Dar, dar, da, a fost viscol, a fost viscol în Oltenia aseară, dar, încă o dată, vă reamintesc, este iarna. Adică nu e ceva ce nu s-a mai văzut. S-au luat decizii de închidere a școlilor, începând, deci, după ce a anunțat firea, cred că vineri sau sâmbătă, nu mai știu, cred că sâmbătă a anunțat în București, după care mai multe inspectorate și primării au luat decizii asta, unul după altul. Până la Bihor am văzut că s-a închis și pe acolo o universitate, deși v-am spus, una e să vorbim despre copii, alta e să vorbim despre studenți. 0372069599... Cine urmează? Cătălin, bună ziua! Nu! Mihaela, bună ziua! Bună ziua! Te Unde te sunteți? Soarelui, Bătun, Așa. Doar să informez Constanțenii care pleacă din București. Da. Este curată, sau de la munte, este curată autostrada, se circulă pe un singur sens, pe alocuri, dar se circulă. Bine, vă mulțumesc pentru telefon și pentru report, Mihaela. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua! Unde sunteți, Ovidiu? Oradea. Așa? Da. Vreme frumoasă, soare, la umbră bate un vânt, dar <laughs> drumurile sunt curate... Ok, bine, vă mulțumesc. ceva a ieșit din comun? Deci nu avem zăpadă deloc la Oradea? Avem, avem, dar nu că să închidem școlile sau universitățile, cum am auzit. Na, nu, nu. Nu Trebuie să închidem nimic. Faceți un om de zăpadă, vă spun eu, s-a închis, vă și spun imediat. Am fost de serviciu săptămâna asta și vă spun, Universitatea Emanuel din Oradea s-a închis pentru câteva zile. Corina, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu sunt aproape de Arad Mhm. Uh -huh. Cea, adică azi dimineața am plecat de la București Am trecut pe Zidiu Am luat-o Și nu e așa nebunie cum zice toată lumea Aici sunt de degeturi de departe, Ne facem de râd față de București Dar la Arad s-au închis școlile la Arad? Nu știu să se fi înscris. Nu, no, nici vorba nici Și totuși la vorba. Timișoara s-au închis Da, pentru că Nu știu, pretenția zona, N-am idee dar nu e cazul, nu e cazul. Și cred că e vorba de percepție. Eu am, tână, eu am copilărit în, lângă București și când ninja acum 10 ani, Ninja Nu era o glumă ca acum, erau 2 metri de zăpadă și ulterior am făcut școala în Arad și vorbeau la știri, tot pe vremea aceea... Uh, că vine apocalipsa și că, mamă, ce probleme avem și să închid toate, să închid străzile la 20 cm centimetri de zăpadă și mă gândeam, <laughs> uite ce cărțențe au Aradeni față de ieriile care sunt în București în cazul în care locui acolo probabil ar fi foarte șocat și închis în casă da, Asta zăpadă. cu apocalipsa <laughs> e veșnică, Corina Vă recomand <laughs> o carte dacă îmi dați voie Istoria apocalipsei, nu, apocalipsa o istorie fără sfârșit de Lucian Boia, vă mulțumesc 0372069599, Dana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! sunt nă, sunt un moldovenesc. Trăiesc într-un loc în care, la meteo, când anunță, plouă pe alocuri, la noi plouă sigur, dacă plouă la noi, plouă sigur, dacă plouă, nu știu unde, la noi plouă sigur. Spuneți-vă că zăpadă avem, da? 35 cm, 40 cm. Dar toată această zăpadă, da, toată această zăpadă pe care noi o avem, influențează râurile, pentru că când eram mică, râurile, zăpadă era mare iarna, da? Știți, vara aveam apă în ruri. Nu am înțeles. Dacă ninge nu e secetă, asta spuneți. Da, da, aveți dreptate, de cuele rurilor prin vara erau mult mai mari decât sunt acum. Deci, ce vorbim, avem apă dulce, nu? cum a spus dumneavoastră la începutul de emisiunii, că greu avem greu, da? Dacă plouă mai avem mălai, dacă ninge iar nu avem greu, da? Bine, Dana, vă mulțumesc de la Câmpul Lung Moldovenesc 0372069599 Am făcut și o poezie. Bună ziua, Mihai! Bună ziua, domnul Gran! Pe unde sunteți? Sunt în exact un ne-am plecat din Constanța la 10 jumătate. Așa, în capitala Bărăganului. Exact, Sau Slobozia am, aia, aia, nu mai știu exact. Slobozia am lăsat-o un pic în urmă, dar e același lucru. Se circulă perfect, urmul e negru, pe al locuri cea ruscat, răsurire de Constanța, care așa. încă... O zonă calamitată. Da. Uh, mă, mă întreb cum au reușit uh, uh, la intrare în dâmulita, uh, șosea e neagră. Și e, e continuu neagră până aici, la UDC. Nu știu cum o să fie mai încolo, merg pe Târgoviște, uh, În Constanța uh, avem un trag de gheată undeva la 10, poate 15 cm. Pe șosele. Nu, pe streți. În Constanța, în oraș. Da. Da, pentru că bănuiesc că nu s-a dat cu sare deloc. Nu, nu s-a dat nici cu sare, nici cu clorură de calciu, nici cu... Uh, am văzut ieri uh, niște lame, se pare că este în mijlocul de dezetezie clasic, la care nu vrem să renunțăm, că, că avem un fetiș cu Să știți lamele că lamele au, au și ele un rost, așa cum spuneați dumneavoastră, dar după ce se dă cu sare sau clorură de calciu, că altfel ghețurile rămân. Adică lamele exact. adună zăpada, nu altceva. Da, uh, uh, spuneam că avem un fetiș pentru că am văzut alte mijloace. Ea, acea mașină care ia zăpada, o pune remor, că o topește. nu ah. se fac troiene, nu se fac... S ați luat așa ceva? Nu mi-am luat, dar uh, am înțeles că uh, chiar în, în previsco s-au făcut niște investiții și s-au cumpărat aceleași chestii. Aia, aia, da aia V-ați vreți mașină apă? de aia, de la americani, de ia zăpada și -o, o face apă și o de la canal. O trece prin... Da, nu numai la americani, și în Franța, a ieșit. Uh, <laughs> Nu vreau să. N-aș vrea că, să vorbim vorbit nu despre asta, să compare. Are -și România cu Finlanda, care are mai mulți kilometri și mai da. multă iarnă și așa mai departe. O să um, reușim de fiecare dată. O, oricum, va fi un succes din ce văd la televizor, că, pomenat de reporteri și de televizor, um, am trecut visul cu succes. Este un succes răsunător. Da, răsunător. foarte bine. Asta e, nu e rău. Ceva... Întrebarea da. e cât mai ține. Adică hai că ne bucurăm, știi, adică cel puțin copiii, da, și părinții, băi, nu mai îmi fac griji, nu mai duc copilul la școală, alții își fac probleme. Dar cu cine le lasă acasă? Închiderea tuturor școlilor poate avea un sens să zicem în bucurești, pentru că n au mai fost atâtea mașini pe străzi. Uh, dacă, Adică se pot curăța străzile, asta presupunând că de vineri și până azi, luni, nu s-au putut curăța. Dar vă spun că s-au curățat, adică, bine, pe străzile răturalnice avem întotdeauna, și nu numai, avem întotdeauna aceeași problemă. În București nu se iau mormanele de zăpadă. Astea sunt, de fapt, și acum în gheață, au înghețat deja, și cu ele stăm până prin martie, aprilie, așa, când o dau un soare de la de 20 de grade afară, până atunci noi încă mai tragem de mormanele astea, acolo nu există, de fapt o gestiune. Nu vorbește nimeni despre asta. Toată lumea vorbește despre, băi, să ne scoată cineva din zăpadă. E, sigur că e de bun simț să-ți faci pârtie pe trotuar, când trece cineva pe trotuarul tău să nu-și spargă capul acolo. N-avem unde să parcăm mașinile. E aceeași problemă veșnică și nu e doar în București. Și în Cluj, Clujul n-are acum zăpada de la București. Și în Timișoara au aceeași problemă ca peste tot. Nimeni nu-și pune problema însă așa. România în direct la Europa FM te ascultăm 0372069599, această emisiune este dedicată realității pe care dumneavoastră o vedeți cu ochii dumneavoastră acolo unde vă aflați. Bună ziua, Victor! Bună ziua! Vă ascultăm! Vreau să vă relatez despre un episod. Vineri vinere, am trecut chiar în 2 coduri, am venit de la și venit spre Pitești. Uh -huh. Și n-am avut în control decât să merg pe pasoitu, apoi pe Rucker Brand. Pentru din că din era păcate. închis prin Buzău, ziceți. Exact. Buzău, exact. Ploiești, exact. Exact. Târgoviște, Pitește, ar fi trebuit să luați. Din păcate, E85-ul acela, ca toate mai... DN2, da. DN2, ca și au cele două autostrăzi care pleacă din București, principale a 1 și a 2, nu există o perdea forestieră. Poate să treacă pe acolo cu lamă și cu sare și cu ce vor. Toată zăpada din, din câmp, la cea mai mică rafală de vânt. Deci nu era vorba de rafale puternice, de, de să mișcă mașina. Așa este, aveți dreptate, da. pe care, La cât am circulat în viața mea până acum, uh, am pătimit rafale de sărea mașina după drum aproape. Ei, de data asta nu era, Nu avea nicio legătură cu, cu vânt puternic, dar toată zăpada, cea mai mică după când, aducea pe toată... Pe Această peșina. problemă este veșnică, dar... Așa, avem dreptate. Cine din trebuie să facă și cum nebă să facem să punem o pădelle forestiere hey. pe, pe pe ele. Deci Hai noi am problema? stricat, noi am stricat în niște decenii, nu chiar secole, Bărăganul. Sau mai bine zis, Bărăganul a apărut, da, pe ceea ce se numea cumva cod cândva Acele păduri nu mai sunt. Blașca. Așa, da. În fostul județ Vlașca, dacă vreți așa, dar nu numai. Vorbim de la Buzău până Călăraș și în partea asta până la Olteni, până în Dolj chiar. Deci, da, aveți dreptate, cineva trebuie să ia astfel de decizii. Chiar și pe, pe a unul a văzut că nu s-a închis circulația. Pe a unul mai sunt astfel de zone împădurite, spre deosebire de a doi, unde se face agricultură intensivă deja de niște ani de zile și unde pădurile chiar lipsesc. Asta e o problemă, sigur, dar merită o discuție separată, cred eu. Bună ziua, Fabiola! Bună ziua! mi vă sun. Da? Cum bine că este negru. Știu că mi-a scris dumneavoastră pe mi-a scris lumea pe se Facebook. Pare afel, evident, da? Da. Dacă tu anunți că în toată țara este viscol, este zăpadă, este nebunie, o săptămână, o să te cu pumnul în pieptul, e rezolvat. Ești cel mai bun. Da, e posibil ca asta să fi fost... Da, e trist. Păi nu, nu, nu suntem siguri și v-am zis că nu facem procese de intenție până la urmă. Asta ce problema aveți la timp și Că nu s-au dus copiii la școală azi? Eu nu că locuiesc într-o parcare unde e școală și mi-a fost bine dimineața. Da, au fost minus 8 grade asta, au fost minus 20 acum 3 zile. Dar este uscat, nu este urmă de zăpadă. Eu am impresia că la Timișoara s-au închis școlile doar așa de ciudă, că tot banatul -i fruncea și uite, domnule, a luat-o Să zăbată cu pumnul în piept, că n-au rămas în urmă. <laughs> ce se poate. Dar uh, am o întrebare. Uh, Suntem siguri că în zonele în care oamenii la alt nivel. Ascult această emisiune a dumneavoastră? La alt nivel. Și am scris, am scris și pe Europa SM pe Facebook, am scris și pe Bizidei. Day. Faceți ceva să vă aud cei oameni care cred că vor primi 10 lei în plus. D dacă de ceva vă ascult eu. Dacă dumneavoastră vreți să-mi că emisiunea mea de la TV era mai urmărită decât emisiunea asta de la radio, să știți că vă înșelați. Nu știu. Nu, nu vreau să vă sugerez asta. Vreau să vă sugerez și să vă rog Așa. să faceți în, acel, în acest cel ca cei oameni din sudul țării, din estul țării, din nordul țării care trăiesc pro și sunt săraci și sunt dezinformați, să vă asculte. Deci asta aș vrea să vă rog. Ascultați-mă ascult puțin. Ceea ce spuneți dumneavoastră depășește posibilitățile mele. Dacă aș putea să mă întorc în timp cumva ca jurnalist vorbe. Noi, ca, noi jurnaliștii nu putem decât să mergem pe o cale a adevărului sau nu. Asta este tot ceea ce putem, asta este specificul acestei meserii, putem spune adevărul. Cine îl ascultă bine, cine îl crede bine, eu vă, întotdeauna vă încurajez să fiți sceptici și dumneavoastră să cercetați, să nu mă credeți pe mine sau pe altcineva, întotdeauna să vă îndoiți e bine, e pentru sănătatea a națiunii este bine în același timp mă tem că ceea ce am realizat inclusiv eu mă rog, punând umărul practic la construcția unor televiziuni și Vlad Petreanu și alții ca noi, nu mai poate fi reparat acum ci lucrând în continuare și abandonând această luptă de fapt pentru adevăr, poate fi schimbat, cine știe, niște decenii cu alte generații, cu alte instrumente Bună ziua Florin! Alu, Moise. Îmi cer scuze pentru a... această divagație. Unde sunteți, Florin? A, în Brașov. A, a, părerea mea cu toată psihoza asta creată cu codul roșii, a, cu da. de școltă, este puțin creat artificial și în special pentru cei care dezăpezesc. Gândiți-vă că ei sunt plătiți când nu este zăpadă, doar un tarif fix că stau, iar când, a, când trebuie să iasă la curățat, la kilometru. Nu știu de exact cum stau lucrurile, știu că la coduri stau. roșii într-adevăr intră în niște alte reguli, inclusiv de achiziții, achiziții în urgență, achiziții fără licitații, dar de e exact. prematur să vorbim despre asta. Eu zic că dacă peste o lună când se vor decotra aceste facturi, da. cineva se va întreba în spate, a, a fost cod roșu, cu toate că n-a fost zăpadă multă de curățat în unele zone, nu vorbesc peste două, dar în unele zone au fost așa de multe. Da. De hai, Florin, ei, vor veni niște bani care. Hai să vedem, Florin. Poate, poate nu se desfințează DNA-ul într-o lună, poate nu au fost nici procurori în pe chiar toți. Cine știe? Dumnezeu cum Corect, da. Dar pe părerea mea că nu este un lucru bun, mulți părinți, de exemplu, nu au cu cine să copii acasă. Pentru ei au închis orile, pentru ei o mare problemă. Pentru unii, de da, e o problemă. De luni, de luni trebuie să meargă la muncă, copiii cu cine se lasă. Vă mulțumesc pentru telefon, Florin, 037 599 Dan, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu sunt din București, pără, mă bucur că am încheiat că am circulat parfumat cu mașina, dar asta a fost un o glumă. Dar nu e normal. Nu, Eu am absolut. făcut 20 nu de minute, e, da. am traversat București în 20 de minute, ieri am venit la radio, că am și ieri, și ieri am venit cu dasterul. și am zis, doamne, cu dasterul pot să mă... Când am văzut eu cum e, zic, eu e mă, că îi las dastru-ul nevastă mea. pot să-mi au pasatul până la urmă, că se circulă, adică e negru, mergi cu 60 la oră a, prin oraș, nu-i normal bă, să faci eu, 20 de minute totuși. La. Da, iarna. Bă, singura mea curiositate, nu lua cu aceste închidări de școli și, bără, fihozemul sus, dar cu toate chestiile astea, nu se încearcă să, să se marcheze o, o incompetență a unora. Adică nu pot să e speculativ ceea ce spuneți. Eu nu zic că e așa pot. sau că nu e așa. Zic că e prematur să facem astfel de judecăți. O, e o curiozitate pe care își vreau să, o întrebare la care îți vreau să prineți la un moment dat. Bun, să fim atenți. Da, o, dumneavoastră aveți dreptate într-un sens și vă mulțumesc pentru telefon. Să fim atenți cu toții. La ceea ce urmează. Să vedem ce se întâmplă. Și în același timp, eu vă încurajez să scoateți capul din televizor. Să vă uitați pe geam afară. Eu v-am spus, da la cu. Ce cod de geriu ăla, dacă n-a înghețat la cu? Bună ziua, Adrian! Salut, Moise! Vă ascultăm! Deschid o paranteză: te aștept la Deva cu Berea, pe care ai pierdut-o, Sorin Grindianu, premier numit, okay. mai înainte de sărbători. Îmi pare am rău, făcut noi. Okay. am făcut un pariu amândoi, să am trimis și pe Facebook. Uh, revenim la subiectul de astăzi, Deva minus 12 grade, la Timișoara minus 7 grade. La Deva nu s-a închis nicio școală, la Timișoara s-au închis. Da. diferență de 5 grade, care cu minus se simt altfel. Este zăpadă de la Deva, drumurile se circulă absolut normal. Anis aseară, anis de dimineață, se circulă normal. E ceva nu de groază. Acu' doi ani am făcut revelionul la Deva... Și mi am da. că au fost minus -26 de grade. Exact. Ai perfect. Deci de mi a înghețat berea pe balcon. De care da, vorbeaze? Am pus Dar berea nu... la rece, știți pe așa și da. nu am mai răs da, mare lucru -a, din. N-a fost, n-a fost închisă școală, n-a fost școli, grădinițe, panică. Uh -huh. Nu, s-a creat o panică falsă în toată România, exceptând Giurgiu, Constanța, acolo unde chiar a fost problemă mare. Aici, am vestul țării, de la Sibiu, în Coace, nu pot să zic mai încolo, de la Vâlcea... În Hunedoara s-au închis școlile? Nu? Nu s-au închis școlile. Nu, nu, nu, nu, eu Am văzut de, de, de munte? Zonă din zonele de munte... De la 30 de kilometri, pică pe noi aici. Da, deci pată, da? nu, la dumneavoastră altfel suportați fricudonele. Hai să ne înțelegem. Noi ăștia de, de la ȘES suntem mai sensibili. Da, ah, asta mai deschis o glumă acum, dar nu cred că e vorba de așa ceva. Că, să știți că la noi nu sunt ieri. cum temperaturile la noi nu e foarte mare diferența între noi și sud, să zic așa. De două, trei, patru grade, să zic, ceea ce nu cred că face diferența între De fapt, aveți ierni mai blânde în Ardeal pentru că aveți, într-adevăr, niște forme de relief care vă protejează. Mulțumesc, Adrian. Vin cu berea aia, promit. Bună ziua, Marian! Bună ziua, de la Brashov! Da! Uh... Toți brajofenii sunt ofticați, că la ei nu s-a închis nimic. și minus da. 14 grade și minus 20 anunțate la noapte, sau minus 25, n-am înțeles exact. Da, doamne, da, ia exact. spuneți. ți um, Brașovul se circulă foarte bine. 20 de centimetri de zăpadă, văd eu. Uh, Străzile sunt negre, sunt curate. În zona, puțin spre Bran, Zărnești, am văzut două comune. Au fost, dar... Chiar banal, nu știu, penibil, după atâta timp să nu poți să dezăpezi, și ceea ce am văzut și la televizor. Deci, asta e părerea mea, ca brașovan de aici. Ce văd acolo, mi se pare banal, penibil. Adică, după atâta timp să nu fie parazăpezi, să nu pui, ce știu. Au mai apărut, am să banal. știți, de când s-au inventat alea din plastic. Da, <laughs> am văzut chiar da, și de fier așa pe unele. Ba nu, nu, mai e mai bine decât deloc. Plus că acum, Ana directorul ăsta demis de, de la compania de drumuri, asta a fost chiar foarte frumoasă, s-a dus primul ministru la el și a zis, ia altul, că ăsta n-a cumpărat nisip, a cumpărat doar sare. Acum vă doi ani țin minte că am făcut o poză, cred că o caut, dacă o caut prin telefon o mai și găsesc, am făcut o poză punea, era guvernul Ponta pe atunci și ne pregăteam, zicea, doamne, iar vin zăpezi, ia, să ne pregătim. Și făceau mormane, dacă mai țineți minte dumneavoastră, pe marginea drumului de sare amestecată cu nisip. Și la un moment dat, având și o păcatele mele ca fumătorul, m-am dat jos din mașină și când am văzut că nu era acolo, deci era într-o grămadă de nisip, era așa o mână de sare. Și am făcut și niște pozelea. Acum păsta ăsta l-au dat afară că n-a cumpărat nisip. Păi nu-i timpul pierdut acum să mai cumpere nisip? Zic eu zic că nu-i pierdut. Bună ziua... Cine urmează? Ion. Bună ziua, Ion. Bună ziua. La mulți ani, Ion. Bună ziua, domnul. Mulțumesc foarte frumos, domnul. Guran. Să știți că mă chinui de vreo două, trei luni de zile și o în legătură cu dumneavoastră. Avem multe de vorbi, dar să știți că astăzi aș vrea să știu de unde sunteți și cum e la dumneavoastră vremea. Sunt din Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Așa. Tot nu sunteți din Harghita? Adică dacă erați din nu, Harghita... No, harghita e altceva. Dacă ziceați Miercurea Ciuc, gata... Vă spuneam, domnule, n-avem ce să, să, să discutăm cu dumneavoastră. Ajunge și aici, că nu e diferența mare de grade. Păi, de la să tot timpul e frig. Acolo, în Harghita vorbesc, nu în Covaz? Da, în Harghita, dacă e 20 de grade, în Sfântul Gheorghe e 18 sau 19. Uh -huh. Deci cum, cum stați cu vremea? E în regulă. Deci aici la noi nu, nu, nu sunt probleme. În, în schimb, m-a secat la suflet așa anumite chestii și afirmații făcute de antivorbitorii mei, adică în legătură cu școlile și cu gradinițele. Păi cum să nu închizi școala a minus 20 și ceva de grade? Păi unde sunt ale minus 20? Problema e că nu sunt. Păi mai sunt, să știți că dacă urmărim așa... Nu s-a înțeles ce a spus Ion. Deci la noastră câte grade sunt acum la Sfântul Gheorghe? Acum sunt vreo 13 grade. Cu minus. Dar seară, sau mai bine zis, la orele 7 era minus 18, cam între 18-20, cam așa. Am înțeles. Ok. Și nu s-au închis școlile? Păi nu. Nu le-a închis pentru că noi suntem învățați. Aici la noi e iarnă, nu glumă. Am înțeles. Nu <laughs> să dați de, de, de caniculă la 0 grade. Vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Alex! Mai am timp? Mai am timp. Alex, bună ziua! Salut, Moise! În da. legătură cu școlile. Mi se pare ciudat să închizi școle, când noi știm că avem așa iarmă. Unde Din sunteți? -aduc eu aminte... Din București. Așa. Din câte mi-aduc eu aminte foarte bine, acum vreo 10 ani de zile a fost o iarnă foarte grea. Eram la școală și era atât de frig în clasă, încât îngheța fixul în mână. Deci nu puteam să scrie nici tot nu s Poate în atunci legă... s-a greșit. De ce să facem această comparație? Da, am zis așa, cum era vremea atunci, da. dar în legături așa. cu să circul cu mașina e ok, dar oamenii care circulă și nu au mașini este foarte greu, pentru că nu s-au dezăpezit rotoarele, chiar nu s-a făcut, s-a făcut doar unde trebuia, unde a trebuit și atâta tot. Asta Vreau, cu trotuarele, să știți trebuia, că... Trebuia, dacă stăpi să mai am trecut acum la ea pe acolo, la gânta? La cine? Tot, tot, tot, toată zâmbovița nici măcar nu s-a atins, măcar o fac să pună cineva să dezăpezească. Cine? Are... Păi nu știu cine. Vedeți? Ei care sunt plătiți noștri, bănuiesc s că ar trebui. Doamna Firea vrea să aducă deținuții pe străzi. E br briliantă ideea. După v-am zis, pălăriuța cu blăniță, vorbitul prin stație, da, servitul cu polonic gară, asta cu deținuții mi se pare genială. Deci, vă spun așa, ca și băiat care lucrează un specialist în imagine într-un anume fel. Firea e genială. Da. Deci, când o scoate și deținuții pe strășordala, ori da la lop, îi, donă, deci ne scapă de zăpadă. Dar, dincolo da. de asta, însă, dincolo de asta, hai să ne punem și noi un pic problema, Alex. Cât voia să desăpeziți trotuarul din fața blocului? Pe, eu mi l-am deză pe zit pe bravo, suntem doi atunci. <gătă> de Atâta, tot vă aud cu oarecare Ai întreruperi. Suntem plenești! Hai că nu ne-au murit la toți lăudătorii. Vă mulțumesc pentru telefon. Bună ziua, Sebastian! Bună ziua, domnule Moise. Vă scăptăm. Am văzut sunt din Brașov. Am văzut că a fost ascultat puternic astăzi de doamnă Limbrașov. Îmi vă zic în calitate de student, cred că ar fi o idee bună să se închidă facultatea pentru următoarele zile în care se anunță GER Da, să vedeți dacă S se închide până la următoare următorul ciclu de votare adică atunci ar fi bestial Bine, până atunci ar mai fi ceva timp Vă spun Ideea eu că dacă e, se închid toate școlile patru ani de aci încolo este numai cine trebuie Bine, bun ar fi pentru o perioadă de două zile pentru că uh, este destul de crunt pentru cine are de urcat pe jos colina pe minus 20 de grade la ora 7 dimineața sunteți în sesiune, Sebastian? Urmează să intru în sesiune. Deci, ac deci acum ar trebui să stați și acasă, să mai și învățați. Păi da, dar încă trebuie mers săptămâna asta, săptămâna viitoare încă trebuie mers la școală. Da. Și două zile, mai ales din acestea cu geră, ar fi binevenite. Mai ales că o parte din colegi am văzut că n-au ajuns astăzi, mai ales cei din Sud și o parte din cei din Moldova n-au -au ajuns la cursuri astăzi. Uh -huh. Și... Un alt punct de vedere ar fi cel de șofer, ieri s-a circulat groaznic în Brașov, s-a fost uh, zăpadă, mai ales partele principale, dacă cunoașteți Brașovul pe care le București, groaznic. Păi da, stați un pic să ne înțelegem, atunci când ninge e zăpadă. Eu, nu, eu ca șofer vechi, bătrân, cum îi fi, eu nu am pretenția să circul atunci când ninge cum circul vara. Vorba unui celebru răposat politic. Mi s-a părut mie și am greșit. Deci, corect. deci, e normal să mergi pe zăpadă iarna, dar nu e normal să rămâi cu mașina suspendată, de exemplu, pe zăpadă, pe un drum. Corect, corect. Uh, vreau să zic că ieri uh, lucrez uh, în, partea în un domeniu de delivery. Și ieri, de dimineață până seara, am văzut, am circulat foarte mult în oraș, undeva la 100 de km, cred că am făcut toată ziua, Așa. încă chiar în zona orașului, urbană, și am văzut de două ori ă, morărițe ă, din acestea care liberează drumul. Foarte Așa. dificil, foarte puțin. Și cât ar, ar fi trebuit, trebuit să fie? Nu știu, bănuiesc că ar fi trebuit să fie măcar un număr triplu care să-l văd eu, care îmi curgulam să-l văd eu. Să vedeți șase care trec, nu? Haideți dar să vă zic să o chestie, Sebastian. La mine pe stradă, eu stau pe o stradă n -n, nici chiar în centru, dar nu e nici chiar în margine, dar n -n, e o stradă foarte circulată, deși nu e, nu e un bulevard. Uh, au trecut morărițe de-astea cu fuioru, de vreo trei zile degeaba. Dar uneori mi se pare că trec ca să le vedem girofarurile. Adică în afară de faptul că ne îngroapă mașina, deci stai, ieși, dai la lopată, scoți mașina din zăpadă, dai unde să dai zăpada, o dai pe stradă, și de pe trotuar, și de pe mașină, și de peste tot o dai pe stradă, că trec ea și fac ceva, nu? E, după aia încep să treacă și trec așa, doar ca să-i vedem că sunt acolo. Asta nu mai e de zăpezire, iertați-mă, e risipă și campanie de imagine.